Панам, звісно, не всім, політичної волі дай. А скільки людей полягло за неї і на Сенатській площі, і в Польщі, і в Литві, та й по всьому світу. Орли сизи, знову ти помиляєшся. У тебе виходить, що селянам треба одну волю, городянам якусь іншу. Ні, воля для всіх однакова має бути. І письменному і такому, котрий жодної літери не знає. Шевченко одірвався от малюнка і виразно подивився на Забілу. Нарешті він простягнув портрета. Дарую. Портрет сподобався. А ще дорожче було мати дарунок Шевченка. Найглибша пам'ять про тебе, звернувся до Шевченка. У мене ось тут, у серці. А це теж дуже приємна пам'ять. Зблиснули радісні очі в Тараса від тої щирої, відданої дружби. Він скинув із себе вишивану сорочку. Сестра Ярина із своїх конопель зробила. Візьми, українського поета хочу бачити в моїй сорочці. У кімнаті стало тихо, тільки чути глибоке дихання хортовини за вікном. Тарасе, друже, любий, скажи, чи тож робить хтось щось, аби здобути ту волю? Ну ти ж поміж високих людей в столиці живеш. Більше знаєш, більше чуєш. Шевченко задумався, пильно подивився на побратима. У Києві дехто вивчає історію слов'янського єднання. Треба широке коло учасників і прихильників, а інакше нічого не зробити. «Бо буде, як на Сенатській площі?» – спитав Забіла. «Так, шлях до слов'янського єднання вказав Шафарик». «Шафарик, кажеш? А хто він?» – запитав Забіла. «Чех. Звуть його Павел Йосип. Відомий своїми працями слов'янська старовина та слов'янська етнографія. Слов'янський народ був колись єдиний, і він має бути єдиний. Шафарик довів, що слов'янські народи разом з романськими і німецькими створювали цивілізацію в Європі. У нього є друзі і послідовники – Колар, Ганка, а в Росії – Бодянський, Срезнєвський та інші. І ти? Я поділяю його думки, але ж я маленький чоловік. Я художник і трохи поет. Ось Шафарикові присвятив вірша «Єретик». Уже казав тобі про гуса. Це з цього вірша. Запалили у сусіда нову добру хату злі сусіди. Нагрілися і полягали спати. І забули сірий попіл повітру розвіять. Лежить попіл на розпутті. А в попелі тліє іскра огню великого. Отак німота запалила велику хату. І сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила. Кругом неправда і неволя. Народ замучений мовчить. Почало вечоріти. Забіла і Шевченко втратили лік часу. Забули, де вони. Наче одірвалися від борзни, від хутора. І не було ні царя, ні жандармів а була тільки вітчизна. Вони говорили про літературу, культуру, події на Україні і в Росії. Господар не хотів і на хвилину перервати розмову, а тому не запалював свічку. У мережеві віконних храм скло вже миготіло вечірньою зорею, а на заході небо ще жевріло блідим світлом. І хто зна скільки б ще вони сиділи так, коли б раптом рвучко не відчинилися двері. На порозі стояв Куліш. Він зупинився біля порога, придивляючись, за яким заняттям застав двох поетів. За його спиною – Василь Білозерський. Куліш, Седнів, арешт Шевченка. Куліш був на хуторі Мотронівка. Засватав Любину і Василеву молодшу сестру Олександру і чекав весілля. З нагоди сімейного свята приїхав додому і Василь.